Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillah innash ta'ala bismillahir rahmanir rahim. Innal wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa barik wa sallim amma ba'du Auzu billahi minasyaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Wal'asri 'asri innal insana lafii khusril illa ladziina amanu wa 'amilus wa dawassu bil wa dawassu bis sabr Taqallahul 'azhim Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allamal qur'ana wa 'allamahu wa kama qala sallallahu alaihi syukur Alhamdulillah Allah SWT kerana dapat mengerjakan solat fardu asar secara berjemaah. Mudah-mudahan Allah kekalkan kita lah sampai akhir hayat kita mengerjakan setiap solat dengan berjemaah insya-Allah. Insya-Allah kita buka buku tafsirah. Tak payah buka pun tak apa. Pasal apa buku tafsir ni dia juz amma juz 30 dimulai dengan surah An-Nabar tu sampai surah An-Nas tapi saya rasa hari ini saya nak bagi tentang tafsir surah Fatihah sebab kita dalam membuka Al-Quran tu dengan Al-Fatihah Al-Fatihah tu pun nama dia pembuka tapi tak ada dalam dalam juz ni tapi tak apalah saya cedok lah daripada mana-mana kitab nanti apa yang dapat saya sampaikan insyaAllah saya sampaikan jadi <coughs> pertama sekali tentang al-Quran yang patut kita ketahui yaitu yang berkaitan dengan akidah. Itu yang yang paling pentinglah. Hendaklah kita meyakini bahawa sesungguhnya al-Quran itu adalah kalamullah. Kalamullah. Perkataan Allah. Dan kalamullah ni adalah bersifat qadim ataupun azali ataupun tidak ada permulaan kalamullah ni adalah salah satu daripada sifat maani Allah yang bersifat qadim bukan hadis iaitu makhluk qadim ni sesuatu yang tidak ada permulaan sifat yang berada pada zat Allah Subhanahu taala jadi oleh kerana zat Allah SWT itu Qadim maka segala sifatnya pun Qadim. Dan kalam Allah termasuk dalam satu salah satu daripada sifat zat Allah SWT. Okay. Jadi yang dikatakan kalam, kalam Allah yang Qadim itu adalah kalam nafsi di dalam diri atau dalam zat Allah SWT. Sebenarnya yang telah kita belajar Tauhid sebelum ni kan. Kalam itu terbagi kepada dua. Satu kalam nafsi. Yang kedua kalam lafzi. Kalam nafsi ini adalah kalam ataupun kata-kata yang berada dalam diri kita. Dalam hati kita. Dalam fikiran kita. Dan kita sendiri pun faham benda itulah. Kadang-kadang kita bercakap seorang-seorang tanpa mengeluarkan suara dan bunyi. Kan? kita mengelamun, kita bercakap-cakap kadang ataupun kita disuruh untuk apa ni menyampaikan presentation ke, menyampaikan kuliah ke, apa sajalah, sebuah bayar ke apa kan. Jadi kita sebelum tu je kita dah seorang-seorang tu dalam hati kita dah mula berbicara. Betul? Ah itu dipanggil kalam nafsi. Dan juga kadang-kadang kita jumpa satu orang tu, "Eh, siap kena bagi tahu benda." Ha, boleh ke? Ish, malahlah cerita nanti kau marah ni maknanya dah ada dah benda yang nak dicakapkan tu dalam diri kita tapi akhirnya tak jadi nak cakap cerita lah, tak boleh aku rasa ada orang dengar nanti kan contohnya kan itu dipanggil kalam nafsi satu lagi kalam lafzi apabila kita menyebutnya keluar suara yang disusun oleh huruf-huruf bergantunglah kepada bahasa apa yang kita, kita cakap kan Arab ke, English ke, Melayu ke jadi itu namanya kalam lafzi, ataupun yang kita tulis dalam atas kertas ha, itu semua namanya kalam lafzi. Okey, perbezaan antara kalam nafsi dan kalam lafzi ini adalah kalam nafsi bagi Allah Subhanahu Wa Taala adalah Qadim dan ada pun kalam lafzi adalah baru, ataupun makhluk, ataupun hadis, ataupun hudus Tetapi ulama melarang kita untuk mengatakan kalam lafzi al-Quran itu sebagai makhluk. Takut-takut kita akan terbiasa mengatakan al-Quran itu makhluk atau mbaru. Adapun kalam nafsi yang ada pada zat Allah Subhanahu wa taala itu dipindahkan ke lauh mahfuz. Maknanya di maknanya ditulislah oleh qalam yang diciptakan daripada emas. Di papan lauhul mahfuz, balhu akhuraanum majid fil lauhim mahfuz, kan dalam surah juz 30 nanti kita baca. Jadi ditulis, ditulis segala peristiwa yang akan berlaku pada zaman itu sampailah akhirnya dan termasuk yang ditulis itu nanti adalah Al-Quran sebanyak 30 juz yang ada berikut ini lah. Ha, mulai dari situ kalam tersebut dah <coughs> dah jadikan makhluk lah, apa sahaja dia baru ditulis itu peringkat yang pertama. Kemudian 30 juz Quran yang ditulis di La Mafus itu dipindahkan ke Ba'itul Izzah di langit dunia langit yang pertama pada 17 Ramadhan. Inna anzalna hafiz la qadr itu Allah menurunkan 30 juz Al-Quran daripada lahum hafuz dibawa oleh malaikat ke Baitul Na'izzah, langit dunia 30 juz juga ini saya cerita satu pendapat je lah nanti macam-macam pendapat hilang itu nanti panjang bahasa, ini saya ambil yang masyur saja, kemudian daripada Baitul Na'izzah langit dunia tadi, maka diturunkanlah kepada Nabi Muhammad s.a.w. oleh uh, tiga perantara kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selama hampir 23 tahun ada yang kata 20, 22 tahun 22 bulan 22 hari macam-macam pendapat tapi lebih kurang 23 tahun sepanjang Nabi menjadi rasul dan ada tiga caralah penurunan wahyu ataupun al-Quran kalam Allah tu ada yang melalui Jibril datang mengajar Nabi Nabi mendengar daripada Jibril Kemudian Nabi, setelah mendengar Nabi cuba untuk mengulangi apa yang diajarkan oleh Jibreel. Ada yang Allah SWT turunkan langsung dalam hati Nabi. Terus Nabi boleh membacanya. Dan juga ada yang turun dalam keadaan bunyi loceng yang sangat kuat. Sehingga berpuluh-puluh Nabi. Dan ketika wahyu turun tu Nabi akan berada dalam keadaan yang agak kurang selesa. Lah. Dan pernah Siti Aisyah apuni menceritakan dalam satu hadis bahawa ketika Nabi sedang meletakkan kepalanya di riba Aisyah tiba-tiba waktu tu wahyu turun dia rasa peha dia macam nak pecah beratnya wahyu yang turun tu inna anzalna alayka qaulan thaqila satu perkataan yang berat itu tiga cara penurunan wahyulah dan kemudian segala Wahyu ataupun kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Sebagainya dihafal oleh Nabi para-para sahabat Dan ada sebahagian para-para sahabat yang ditugaskan oleh Nabi untuk menulis Antaranya Ra'id bin Thabit, Mu'az bin Jabal, Lubai bin Ka'ab, Khalid al-Walid dan lain-lain Ditulis ni, di pelepah-pelepah kayu, di daun-daun, di batu-batu Masa itu pun tak ada lagi buku, tak ada kertas Kemudian setelah Nabi wafat maka Al-Quran itu telah yang mana yang menghafal para, -para sahabat yang menghafal Al-Quran banyak mengalami kematian. Jadi para-para hafiz Al-Quran ketika itu banyak yang mati ketika menyertai pertempuran atau peperangan maka di situ menimbulkan keresahan di dalam diri Sayyidina Umar radhiyallahu anhu maka beliau telah berjumpa dengan khalifah pada itu iaitu Abu Bakar Siddiq supaya mengumpulkan seluruh al-Quran yang ada supaya dituliskan di dalam bentuk mushaf sebanyak semua lah dengan alasan bahawa sekiranya kita biarkan Al-Quran itu ber hanya berada di dada-dada para-para sahabat saja, Yang sebahagiannya saja yang ditulis. Maka apabila para sahabat apa, mati dalam penumpulan dan sebagainya. Takut-takut nanti hilanglah Al-Quran tersebut. Dibawa mati bersama dengan para-para sahabat tersebut. Tetapi pada permulaannya Abu Bakar Siddiq bahasa terkejutlah dengan cadangan Syedah Omar. Dia kata, apakah engkau ingin menyuruh aku melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi? birah tapi saya nak kata wallahi ini adalah satu kebaikan untuk umat Islam kalau kita tidak tulis Tidak kumpulkan di dalam mushaf nanti yang menghafal tu mati nanti kalau tak sempat dia nak ajarkan pada orang lain macam mana wabak kata kalau orang kau suruh aku alihkan gunung tu ke tempat lain aku sanggup lagi buat tapi kalau kau nak suruh aku buat sesuatu yang tidak buat, dibuat oleh Rasulullah SAW, maka aku takkan buat. Akhirnya Umar pun pujuk, pujuk, pujuk, pujuk, pujuk akhirnya diterima oleh Abu Bakar Siddiq. Kemudian setelah Abu Bakar Siddiq terima maka Abu Bakar Siddiq pun memerintahkan sahabat yang menulis Quranlah dia panggil Zaid bin Thabit. Dia disampaikan bahajat Sayyidina Umar tersebut kepada Zaid bin Thabit. Zaid bin Sabit pun bagi jawapan yang sama juga. Apakah kau ingin menyuruh aku buat satu perkara yang tidak boleh dibuat oleh Rasulullah S.A.W. Kalau kau suruh aku pindahkan gunung tu, daripada gunung yang lain aku sanggup buat, tapi aku tak sanggup buat sesuatu yang tidak dibuat oleh Nabi S.A.W. Pindah. <tid> Tetapi apakah pula masa itu dia meyakinkan Zaid bin Sabit dan juga Omar Radzilan pun meyakinkan mereka adi puju-puju akhirnya setuju. Maka dikumpulkanlah, dipanggil semua-semua sahabat yang menghafalkan Al-Quran dan yang mana yang menulis Al-Quran, dikumpulkan semua. Akhirnya ditulislah satu musahaf yang lengkap di zaman Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Kemudian setelah Abu Bakar Siddiq meninggal, maka musahaf tersebut dipegang, dijaga oleh Sayyidina Umar anhu ketika beliau menjadi amirul Mukminin, Khalifah yang kedua kemudian setelah Umar bin Khattab meninggal dunia maka diserahkan mustahaf tersebut kepada anaknya iaitu Hafsah binti Umar radiyallahu anhu kumpulan, istilah seorang daripada isteri Nabi lah, anak Sayyidina Umar, dan kemudian pada pemerintahan Sayyidina Osman <coughs> ada seorang sahabat Huzaifah ketika beliau pergi apa, keluar berperang di di negeri bahagian Syam sana dia dapati banyak orang-orang membaca al-Quran dalam keadaan yang bacaan yang berlainan yang lain daripada bacaan yang biasa dibaca oleh orang-orang Arab Mekah maka dibalik dikomplain kepada san Osman, dia kata kita patut menyebarkan apa tu menulis berbuat banyak lagi mushaf supaya nanti semua orang yang yang mulu Islam di tempat-tempat yang jauh-jauh ni dapat membaca al-Quran seperti yang dibaca oleh kita lah maka di situ dibuatlah beberapa nusrah yang baru dipanggil semua para-para penulis uh, Al-Quran yang pandai menulis ketika itu membuat beberapa nusrah ada yang kata 3, ada yang kata 4 ada yang kata 5, ada yang kata 6, ada yang kata 7 a'lam yang satu yang, yang benar tapi maknanya dibuatlah beberapa lagi salinan Kemudian dihantarlah salinan-salinan tersebut ke daerah-daerah baru Islam Seperti di Syam, di Mesir, di Yaman, di Kufah, di Basrah dan juga salinan di Hijaz lah, Mekah Madinah Kemudian seterusnya maka salinan-salinan yang lain Yang mana yang bukan yang ditulis pada pemerintahan Sayyidat Osman tu Ataupun lebih dikenali sebagai Musaf Osmani lah Yang sampai sekarang kita dah baca ni kan Uh, yang lain semua dibakar supaya nanti oh, tidak ada uh, apa ni, perbezaan di situ dan masa tu masih belum ada titik lagi tak huruf tak ada titik, tak ada baris huruf mat pun tak ada kemudian seterusnya, perkembangan seterusnya di zaman Sayyidina Ali, Sayyidina Ali telah memerintahkan Abu Aswad Al-Duali untuk menulis titik-titik uh, bah satu titik, ta dua titik sa tiga titik, jim ada titik Ha, tak ada titik, khur, semua lah. Ya. Kemudian zaman, zaman yang seterusnya, zaman Hajjah bin Yusuf yang terkenal dengan, kenal eh, Hajjah bin Yusuf. Ya, tetap, eh, walaupun terkenal dengan kezalimannya, tapi beliau telah memberi satu sumbangan yang besar lah di dalam, kepada umat Islam iaitu meletakkan baris-baris pada Al-Quran. Supaya mudah dibaca lagi. Ya. Dan seterusnya perkembangan yang seterusnya mulai pada hari itu. Dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Sampailah ke hari ini. Malah Quran digital pun ada. <laughs> yang berbaris-baris, yang berwarna-warni, yang digital, yang pen. Quran itu semua ada. Tapi orang yang baca tak ada. <laughs> Jadi itu lebih kurang sejarah penulis Al-Quran. Lah. Dan juga nanti Al-Quran itu dibaca di dalam tujuh lengkok bahasa tujuh jenis kiraat tujuh jenis kiraat dan kita di Malaysia Indonesia, di Nusantara ni kita apa ni mengambil bacaan Imam Asim yang direwayatkan oleh Imam Hafiz itu kita punya kiraat Imam Asim Ain alit sad mim, asib, asib mim mim, dan yang diriwayatkan oleh Imam Hafs hafiz. Kemudian ada lagi kiraat kiraat yang lain seperti kiraat ibnu Amir, kiraat ibnu Kasyir, kemudian kiraat al Kisai. Kiraat Hamzah dan sebagainya lah. Tujuh yang masyur ada juga nanti tambah lagi tiga jadi sepuluh dan ada lagi sampai empat belas. Tapi yang empat lagi tu dianggap syas oleh para ulama' lah. Yang masyur tujuh dan yang masih lagi dianggap tambah lagi tiga jadi sepuluh iaitu kiraat Asyarah. Dan kiraat Isnah Asyarah ataupun Arabah Asyarah 12-14 tu dianggap syas lah oleh para ulama' Yang penting kita tahu kiraan kita nanti kiraan Imam Asim. Tujuh kiraat yang masyhur. Jadi siapa yang apa? Siapa yang rasa-rasa nak mempelajari kiraatus saba'ah silakanlah. Contohlah dengan Fatihah tu macam-macam bacaan. Kan? Ada yang baca ihdinaz zhiratal mustaqim. Ataupun maliki yaumiddin. Kita baca kan Malikiyah Madin, kiraan yang lain baca Malikiyah Madin, dan ada yang baca Sirahul Ladinam taalaihum, wa iril magdubi taalaihum. Kita baca him, dia baca hum. Itu macam jenis-jenis kiraat lah. Siapa yang nak mendalami itu, tapi ada syarat lah. Biasanya orang yang hafiz Quran, hafiz Quran 30 juz, nanti ha? ha, dia akan belajar lah kira-kiraat. Ah, tu dia jadi disebabkan perbezaan kiraat itulah antara menjadi sebab-sebab terjadi perbezaan tafsir di kalangan para ulama' dan akhirnya kalau terjadi pada huruf-huruf hukum maka terjadilah perbezaan-perbezaan hukum di kalangan mazhab-mazhab itu panjang nanti pembahasan dia, nanti kita akan masuk satu-satu insyaAllah ok ok jadi Quran mengandungi 6,200 ayat lebih. Ha, itu jumlah yang tepat. Tu nanti pun berbeza sebab nanti ada yang tambah alif, ada yang tak tambah alif, ada yang tasdid, ada yang tak tasdid, ada yang mengatakan Bismillah itu daripada Al Quran semua surah, ada yang mengatakan Bismillah bukan Quran, ada yang mengatakan Bismillah itu hanya Fatih, di awal fatihah sahaja Quran selain surah tidak, ada yang mengatakan semua Bismillah itu Al Quran. Ha, itu bilangan akan berbeza lah. Kalau yang mengatakan Bismillah tu adalah Al-Quran, maka kena kira 114 surah kecuali surah Bara'ah, surah Taubah tu tidak dimulakan dengan Bismillah. Jadi ada 113 Bismillah. Dalam Bismillah tu ada berapa huruf? Ha, tambah lagi lah. Jadi, jadi bilangannya 6,200 lebih itu yang saya katakan. Yang lewat kata 6,666 tu itu tak betul lah dia 6200 lebih 200 lebih tu nanti kat situ berbeza 200, ada yang 240, 230, 242 lah macam-macam bergantung kepada jenis kiraat yang diamalkan oleh apa ni mazhab masing-masing lah dalam Quran pun ada tujuh mazhab dan ada 114 surah ok kemudian dibahagikan kepada 30 juz. dibahagikan kepada 30 juz. Okey. jadi ayat yang pertama atau pembuka kepada Al-Quran ni adalah Bismillahirrahmanirrahim lah bagi yang menganggap Bismillah itu adalah sebahagian daripada Al-Quran tetapi kita diperintahkan oleh Allah SWT sebelum membaca Al-Quran supaya kita berta'awuz Ataupun istiazah iaitu membaca "A'uz bil Allah mina Shaytan ar-Rajim". Jadi, jika baca itu perintah Allah itu ayat Quran. Sekiranya kamu ingin membaca Al-Quran, maka berlindunglah daripada Allah dengan daripada syaitan yang direjam Tetapi, lafaz "A'uz bil Allah itu bukan daripada Al-Quran. Ni kalau kita baca pula kan auz billahi minasyaitanir rajim itu bukan al-Quran. Bukan al-Quran. Ha, jangan kita anggap al-Quran pula. Jadi Imam Suyuti dalam kita ada Al-Hariy al fatawah tu dia beritahu ada setengah orang suka kata waqala Allahu taala ba'da ba auz billahi minasyaitanir rajim ataupun dia kata qala Allahu taala auz billahi minasyaitanir rajim dia nak baca ayat daripada cikgu jadi kat situ dah salah kalau dia kata Qalallahu ta'ala A'udzubillah min syaitan rajim bismillahirrahmanirrahim wala asri innal insana lafi khusrin salah pasal apa? Qalallahu ta'ala Allah telah berfirman A'udzubillah min syaitan rajim A'udzubillah tu bukan firman Allah ataupun dia kata setengah tu Qal Allah Subhanahu wa ta'ala ba'da a'udzu rajim Allah berfirman setelah aku berlindung dari Allah itu pun tidak disunnahkan pasal apa di dalam riwayat-riwayat di dalam hadis-hadis ketika nabi ataupun sahabat ingin mengemukakan dalil-dalil ataupun membaca satu-satu ayat al-Quran sebagai dalil ataupun nasihat tidak pernah membaca ta'awuz Ha, Nabi akan kata Allah s.a.w. akan terus baca ayat itu. Jadi yang diperintahkan oleh Allah untuk kita baca ta'uz ini ketika kita ingin tilawah Al-Quran. Itu menurut pendapat Imam Syuti. Dalam kitab dia Al-Hawi Al-Fatawah. Ha, jadi Nabi dan, dan sahabat ketika ingin menyatakan dalil misalnya kan. Okay, dalil bagi Allah itu tidak Laiz akan mislih syait. Tak perlu. Dalil bagi Allah s.a. untuk tidak bertempat. Auzubillah min syaitan wa rajim. Laiz tak perlu baca. Terus saja kepada ayat. Kecuali kalau kita ingin tilawah Al-Quran. Ataupun membaca Al-Quran ketiga. Dalam sembahyang. Iaitu di, sebelum kita baca surah Al-Fatihah. Maka setiap rakaat disunahkan untuk membaca ta'uz. Auzubillah min syaitan wa Setiap rakaat lupa rakan pertama pun rakan kedua boleh baca lupa rakan kedua ketiga keempat betul ingat pun sunat baca ta'uz dan ketika kita ingin membaca Al-Quran lah, sebaik secara melihat mushaf ataupun secara hafalan faham eh? apa dia? fatiha ha, dia permulaan kita taklah kita baca pada awal Alhamdulillah, minal-samaatun rojiim, Bismillahirrahmanirrahim. Batu baca fathah lah. Lepas baca fathah, ketika nak baca surah tak perlu Alhamdulillah tak perlu. Tapi setiap rakaat tu disunahkan baca Alhamdulillah dalam bahasa Syafi'i. Masyarakat kedua belakang Alhamdulillah minal-samaatun rojiim, Bismillahirrahmanirrahim baca fathah. Setiap, setiap rakaat. Terlupa rakaat pertama, rakaat kedua disunahkan juga. Terlupa rakaat kedua, ketiga pun disunahkan. Terlupa rakaat ketiga, keempat pun disunahkan juga. Ha, cuma tak disunahkan ketika kita ingin nyatakan dalil lah. Ha, istiwa orang kan kadang-kadang khutbah, kadang-kadang ceramah, nak baca Quran je, auzubillahi minasyaitanirrajim. Qul ha, in kuntum tuhaawina Allah fattabi'uunii. Ya ha, itu kata Imam Suyuti tidak disunahkan sebab Nabi pun tak buat macam tu. Tapi biasalah ulama kan, tak semestinya Nabi tak buat itu tak sunah. Ha itu ni pendapat Imam Suyuti. Cuma nanti kalau dia kata qala ta Allah Taala auzubillahi minasyaitanirrajim, ha itu salah lah. Lepas apa, dia dah memasukkan A'udzubillah itu sebagai firman Allah Ta'ala. Okey. <tongan> ah, Disunatkan untuk dibaca sekadar telinga kita mendengar. Ah, kalau sama yang imam kan, semangat maghrib dia jadi imam, semangat isyak jadi imam, semangat subuh jadi imam, dia tak boleh nyaringkan lah. Tidak disunahkan untuk menyaringkannya. Yang yang disunahkan nyaring mulai dari bismillah. Okey faham meh aa auzubillahi minasyaitannirrajim itu bukanlah al-Quran bukanlah ayat daripada al-Quran tetapi Allah Subhanahuwataala ada memerintahkan di dalam al-Quran faiza qara'tal qur'ana fastaiz billahi minasyaitannirrajim sekiranya kamu ingin membaca al-Quran bertauzlahlah berlindunglah dengan Allah daripada syaitan yang direjam jadi kita nak baca quran kita baca Al-A'udzubillah, bukan sebagai Al-Quran, uh, tapi sebagai satu doa. Makna dia apa? Aku berlindung. Ataupun aku memohon perlindungan. Itu fa'al mudaraq. Present tense. Azaya'udzu. Ini yang belajar Nahu, fahamlah. A'udzu, kalau untuk syaitan ana saya a'udzu, aku berlindung. Billah dengan Allah. Ba'du tu dengan tulis ni, mana secara tapi pegang Quranlah. Ba tu dengan Allah tu Allah lah. A'udzu aku berlindung billah dengan Allah. Min, asal dia min daripada ketika dia di wasalkan kepada lafaz selanjutnya minash jadi dipinjamkan harkat fathah di situ syaitan ha. syaitan di sini menurut Imam Ibn Jarir atau Bari adalah setiap makhluk yang jahat, yang derhaka yang, tak, yang degil, yang tak berdengar cakap syaitan. Ha. tu syaitan sebab itu ustaz saya kalau dekat, dekat Madrasah, kalau budak yang tak dengar cakap syaitan <laughs> saya pun terkejut juga kan eh, tengah lah ustaz panggil dia syaitan tak elok orang kata tak mana tu syaitan tu apa ha, dari segi bahasa syaitan tu kalau orang Arab menggunakan makna syaitan tu orang yang degil yang maksiat, yang tak perlu tak mau dengar cakap yang darhaga itu syaitan tapi yang, yang dimaksudkan as syaitan di sini sebab ada alif lam jadi alif lam ni alif lam ta'rif ta lah yang mana yang menunjukkan kata nama khas satu, a syaitan Satu lagi, the syaitan Kan? Kalau dalam singgih lah Kalau se-Melayu ni Am dengan khas Ada? se tak ada eh? oh, Se-Melayu dia simple je Jadi, a devil dengan the devil beza kan? Kalau a devil tu dia umum Kalau the devil ha. Jadi Allah suruh kita berlindung dengan syaitan tu lah Iblis tu dengan koncur-koncur dia tapi ulama kata, boleh juga kita minta perlindungan juga daripada Allah daripada syaitan-syaitan yang lain lah. Minal jin, natiwan, nas. Sebab syaitan tu daripada golongan jin dan manusia. Ha, kalau ketua syaitan dalam kalangan golongan manusia Abu Jahal. Ha, itu ketua syaitan dari golongan manusia. Ha, dan yang ketua syaitan dari golongan jin tu iblis lah. Ini syaitan ni ada dua jenis. Satu golongan daripada golongan manusia, satu daripada golongan jin. Yang dari golongan jin itulah. Yang kita tak nampak itu. Yang dari golongan manusia itulah. Yang degil, yang maksiat, yang jahat. Itu dari syaitan. Dari kalangan manusia. Jadi aku berlindung dengan Allah daripada syaitan al-rajim. Al-rajim ni yang direjam. Yang dilaknat. Yang dikutuk. Yang dihalau. Yang diusir. Rajim ni adalah sirat bawah. Boleh bermakna fa'il. Boleh bermakna maful di sini maknanya mafu'ullah yang direjam yang dikenakan pekerjaan dari syaitan yang direjam sebab sirat rahim bukan yang dikasihani yang mengasihani tapi kalau rajim di sini bukan yang merejam malah yang direjam yang yang belajar nahu ni ambil, ambil, ambil note sikit rajim ni dia ikut wazan fa'ilun rajimun, dia boleh bermakna fa'il, boleh bermakna mafu'ul Nah, kalau kita tengok macam dalam bismillah kan bismillahirrahmanirrahim jadi rahimun di situ bermakna fa'il kalau dalam ta'aus ni syaitan rajimun dia bukan bermakna fa'il dia bermakna maf'ul jadi yang rajim ni yang direjam kalau Allah tu rahim bukan yang dikasihani malah yang mengasihani jadi sirat mabalah fa'ilun dia boleh bermakna dua tengok pada ayat Aku berlindung daripada Allah, daripada syaitan yang direjam. Jadi kenapa Allah SWT suruh kita berlindung daripada Allah sebelum kita nak baca Al-Quran? Daripada syaitan. Jadi antara sebab-sebab je ulama' kata... Sekiranya kita tidak berlindung daripada Allah ketika kita hendak baca Al-Quran, kita tidak berlindung daripada Allah dengan syaitan, maka syaitan akan membisikkan kepada kita makna-makna Al-Quran yang akan menyesatkan kita. Seperti so, dalam Al-Quran Allah beritahu: Yudil lubihi kasiro, waihadi bihi kasiro. Al-Quran ini menyesatkan banyak orang dan Al-Quran itu memberi petunjuk kepada banyak orang. Sebab itu sebelum kita baca Al-Quran atau kita nak belajar tafsir dan sebagainya, kita kena berlindung dengan Allah daripada syaitan. Sebab syaitan ini dia akan membisik-bisikkan makna-makna Al-Quran yang akan meragukan keimanan kita. Makna-makna yang tidak sesuai dengan makna yang dikehendaki. Maka kita akan disesatkanlah oleh syaitan. Dan di sini... Auz billahi ta'min. Dan di sini Allah suruh kita berlindung dengan zat dia. A'udzu billah. Berlindung dengan zat Allah kerana hanya sanya zat Allah itu sajalah yang boleh melindungi kita daripada syaitan. Kita tak berlindung dengan benda selain daripada Allah. Kita kena berlindung direct kepada Allah. A'udzu billah. Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan. Jadi yang hanya boleh melindungi kita daripada syaitan adalah Allah. Dan Allah Subhanahuwataala ni dekat dengan kita lah. Allah ni menciptakan kita kan Allah sebut dalam Quran tu nahnu khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu min hablil warid. Kami yang menciptakan manusia dan kami tahu apa yang mewaswaskan di dalam hatinya dalam dirinya, dan kami lebih dekat daripada itu daripada urat lehernya sebab apa? syaitan ni inna syaitana minal inna syaitana yajri minal insani majredam syaitan ni berjalan di dalam darah-darah manusia ni syaitan ni dia berada dalam saluran-saluran urat darah kita ni jadi dia dekat dengan kita. Jadi Allah beritahu, aku lebih dekat lagi dengan manusia dengan hamba tu lebih daripada urat lehernya. Maknanya Allah lebih dekat daripada kita daripada syaitanlah. Kalau syaitan tu berada dalam urat-urat kita, mana dekat dengan kita. Tapi Allah kata nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Aku lebih dekat daripada hati dia itu yang ditimbulkan waslah oleh syaitan tersebut daripada urat leher maknanya daripada syaitan Allah lebih dekat daripada dia lah sebab tu kita kena berlindung dengan Allah jadi bila kita berlindung dengan Allah daripada syaitan maka syaitan tidak akan dapat mengganggu kita lah faham? faham eh? jadi apabila kita hati kita lalai daripada Allah kita tidak teringat pada Allah maka disitulah syaitan akan mulalah mengeluarkan belalainya akan buat satu injection dalam hati kita dan akan masukkanlah segala macam bisikan-bisikan maksiat, segala was-was, segala macam-macam. Tetapi bila hati manusia itu ingat kepada Allah, maka syaitan akan tarik belalainya akan jauh daripada manusia. Sebab tu kita kena berta'us kepada Allah SWT sebelum kita membaca Al-Quran dan bukan saja untuk baca Al-Quran malah dalam setiap pekerjaan yang akan kita lakukan maka kita adalah berlindung dengan Allah daripada syaitan itu maksudnya A'udzubillahimina syaitanirajim ha, syaitan yang dimaksudkan di sini kalau maksud yang khusus syaitan yang itulah syaitan jin yang akan mengganggu manusia itu dan juga secara umumnya boleh di di, dimaksudkan juga syaitan-syaitan yang di kalangan manusia dan segala yang yang ikut dengan dengan syaitan tersebut lah, tentera-tentera dia lah ok ya eh? jadi tadi ta'awuz lah. ta'awuz ataupun istiazah itu apa ni, nama bagi uh, lafaz bila-bila kita diminta untuk berta'awuz Ataupun membaca istiazah bermakna kita berbaca, membaca A'udzubillahimina syaitanir rajim. Dan lafaz ta'ud ini sebenarnya banyak. Ada ya'udzubillahis sami' A'udzubillahis sami' al-alimina syaitanir rajim pun ada dan macam-macam. Dia apa? Diselitkan nanti nama-nama Allah di situlah. Dan yang paling mahsyul tu lah A'udzubillahimina syaitanir rajim. Ditambah lafaz al-alim macam macamlah tambahan Al-Basir, Al- Macam-macam al Yang masya tu lah Jadi aku berlindung Dengan Allah Daripada syaitan yang dirijam Kemudian yang kedua Basmalah Basmalah Ataupun Tasmiyah Macam tadi macam Ta'ud pun ada nama dia kan Ta'ud ataupun Istia'azah Untuk bacaan Bismillah pun ada nama dia Masyur dengan panggilan Basmalah ataupun Tasmiyah. Jadi Bismillahirrahmanirrahim Jadi Dalam Masalah Bismillah ni Ada beberapa Mazhab lah di dalam Tafsir apa ni Ruhul Mani ma ma'alusi kemukakan lebih kurang 10 pendapat. Banyak sangat lah kalau kita nak bahaskan. Cuma yang <tuh> yang masyur tu Sebahagian ulama berpendapat bahawa bismillah itu adalah satu ayat daripada surah Al-Fatihah ataupun ayat pertama daripada surah Al-Fatihah. Dan juga bismillah juga merupakan ayat pertama bagi setiap surah di dalam Al-Quran kecuali surah At-Taubah ataupun surah Bara'ah. Ini pendapat Imam kita iaitu Imam ash syafii radhiyallahu anhu. Ada pendapat mengatakan bismillah itu adalah hanya ayat pertama di dalam surah bismillah dan juga ada satu ayat di tengah-tengah surah An-Nam. Cerita pasal Nabi Sulaiman hantar surat dekat Ratu Balqis kan. Innahu min Sulaimana wa innahu bismillahir rahmanir rahim di tulis surat dekat Ratu Balkis untuk mendakwah batu Ratu Balkis memeluk agama Islam. Jadi surat itu didahului dengan lafaz bismillah. Innahu min Sulaimana wa innahu bismillahir rahmanir rahim. Jadi dua tu saja ayat al-Quran. Adapun surah pembukaan-pembukaan surah-surah yang lain bukanlah merupakan bahagian daripada al-Quran. Itu pendapat kedua. Dan ada pendapat mengatakan juga bahkan bismillah itu hanya pada surah An-Namlun itu saja. Yang kisah tadi itu saja yang Al-Quran. Tetapi bukanlah ayat Al-Quran ataupun pembuka bagi surah-surah dan juga bukan ayat daripada surah Al-Fatihah. Jadi di sini timbul masalah. Kalau kita mengingkari ataupun menetapkan sesuatu yang... Al-Quran kepada yang bukan Al-Quran Ataupun yang bukan Al-Quran menjadikan Al-Quran Kan masalah tu Sebab tu kalau kita menafikan Walaupun satu huruf daripada Al-Quran Hukum dia kafir Jadi macam mana dengan masalah Bismillah Jadi macam mana boleh terjadi khilaf Di dalam menetapkan ayat Al-Quran Kalau kita menetapkan sesuatu yang bukan Al-Quran Sebagai Al-Quran pun Hukum dia salah, kafir Ataupun kita menolak ayat Al-Quran yang Al-Quran mengatakan ini bukan Al-Quran, lagilah kafir. Jadi macam mana boleh terjadi? Jadi ulama' berpendapat bahawa dalam masalah Bismillah ini bukanlah seperti ayat-ayat yang lain. Jadi penetapan ayat-ayat yang lain selain daripada Bismillah adalah qat'i ataupun mutawatir riwayat di mutawatir. Mutawatir ini maknanya diriwayatkan oleh ramai orang yang mana tidak mungkin akan dipungkiri ataupun dimungkiri akan kesahihannya. Tetap dan diqatailah yaqini ataupun qat'i 100% tetapi dalam masalah Bismillah terjadi khilaf, maka penetapan Bismillah sebagai lafaz ayat Al-Quran pada permulaan surah Al-Fatihah dan juga permulaan surah-surah yang lain adalah diputuskan melalui istihad zonni. Bukan mutawatir, bukan qat'i. Cuma hanya istihad yang zonni, iaitu sangkaan yang kuat daripada sebagian ulama. Jadi sekiranya menentang... Ataupun tidak bersetuju bahawa Al-Quran ah Bismillah itu pada permulaan surah Al-Fatihah bukanlah daripada Al-Quran tidaklah sampai jatuh kafir. Dan yang menetapkannya sebagai Al-Quran pun sekiranya bukan tidak juga jatuh kafir. Ini adalah masalah istihad. Tidak seperti ayat yang lain lah tetapi yang pastinya yang qatainya Bismillah dalam surah An-Namal di tengah-tengah surah An-Namal yang Nabi Sulaiman tulis surat kepada Dato'a itu memang qatainya lah dan mutawatir itu bahagian daripada Al-Quran cuma di permulaan surah Al-Fatihah dan juga di permulaan surah-surah yang lain di situ terjadi khilaf yang bersifat zonni tidak sampai qatain oleh itu tidak kafirlah yang menafikan Bismillah Sekiranya Bismillah itu benar-benar ayat Al-Quran Ataupun pembuka surah Al-Fatihah dan surah-surah yang lain Ataupun sekiranya bukan menetapkannya pun Tak sampai kafir Itu masalah Bismillah Jadi kita dalam Mazhab syafi'i Kita menganggap Bismillah itu adalah ayat pertama Daripada surah Al-Fatihah Dan Mazhab yang lain menganggap hanya sebagai satu bacaan sebagai pembuka kepada al-fatihah dan juga surah-surah yang lain seperti mazhab Hanafi. Sebab tu dia tidak baca bismillah, dia cuma sunat saja baca bismillah pada sembahyang misalnya kan. Kita dengar dia di kalau sembahyang bila dia jadi imam ke, alhamdulillahirabbil terus kan. Jadi kita dalam mazhab Syafi'i masalah bismillah ni kalau kita meyakini bahawa imam yang kita ikut itu tidak membaca bismillah. Dan tidak ada ruang untuk kita bersangka baik bahawa dia membaca. Ataupun tidak membaca bismillah. Maka kita tidak boleh ikut dia semayang. Tak sah semayang kita. Misalnya kita pergi masjid India ke. Masjid Pakistan ke. Ataupun kita keluar bercuti di mana-mana negara yang mengamalkan Mazhab syafi'i. Kemudian yang imam dia pun. Kadang-kadang sebagian tempat imam dia tak berapa pasti, tak pun tak berapa apa, tahulah bahawa sebahagian daripada makmum dia ni bermazhab syafiq jadi kalau dia tak baca bismillah kita tak boleh ikut dia ataupun tengah-tengah kerja semayang tiba-tiba, kita tahu dia tak baca bismillah, contohnya biasanya rakaat pertama tu susah nak tentukan lah, pasal apa dia pun ada dia punya, doa istitah dia Ha, kita tak kita tak pasti sama ada dia senjak senyap dia akan baca secara siri dulu tiba-tiba baru dia alhamdulillah rabbil alamin okay. tapi pada rakaat kedua nanti jelaslah. Ha pasal pada rakaat kedua ni tidak ada doa iftitah. Dia akan terus baca Fatihah. Misalnya dia bangkit daripada sujud tu masuk ke rakaat kedua, terus Allahu akbar, alhamdulillah rabbil alamin. Jadi tak sempat kita nak apa nak bersangka baik bahawa dia membaca bismillah secara perlahan maka kita wajib ifaraqah wajib mafaraqah itu tentang hukum bismillah di dalam sembahyang okey kita terjemahkan boleh lah ya, bismillah jadi oleh kerana kita maksud kita menganggap bismillah sebagai salah ayat pertama dari surah al-fatihah maka Bismillahirrahmanirrahim itu adalah ayat yang pertama jadi Alhamdulillahirrabbilalamin adalah ayat yang kedua ar ayat yang ketiga Maliki Yaumiddin ayat yang keempat Iyakana'abudu wa Iyakana'sta'in ayat yang kelima Ihdinas siratal mustaqim ayat yang keenam siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin do ayat yang ketujuh dan bagi mazhab yang tidak menganggap bismillah itu sebagai ayat pertama dalam surah al-fatihah maka alhamdulillah rabbil alamin ayat yang pertama arrahmanirrahim ayat yang kedua maliki ayat yang ketiga iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ayat yang keempat ihdinassiratalmustaqim ayat yang kelima siratal ladzina an'amta alaihim titik kat situ ayat yang keenam ghairil maghdubi alaihim waladhallin ayat yang ketujuh di beza dekat situ jadi kita dalam mazhab kita syafiie kita disunahkan untuk menyambung seluruh ayat yang ketujuh tu lah Mengikuti agama. Siratul Ladinanamt عليهم, غير الموضوب عليهم, ولا الضالين. Amin. Sunnah kalau siapa jadi imam dan sebagainya lah, ataupun baca sendiri pun disunahkan untuk menyambung. Tapi kalau tak juga nafas boleh berhenti lah ke situ. Siratul Ladinanamt عليهم, غير الموضوب عليهم, ولا الضالين. Amin. Okay. Okay kita masuk kepada tak payah nak bahaskah tajwid makhraj ok kita bahas sikit lah. bismillahirrahmanirrahim di situ lafaz jalallah eh jalallah tu lafaz Allah tu dibaca secara terqib disebabkan harkat sebelum dia tu kasrah jadi bismillah ha, kalau sebelum huruf ataupun lafaz jalalah tu kalau harkat dia fathah ataupun dommah maka dibaca dengan tafhim ini hukum tajwid lah ha, contoh Rasulullah ataupun Rasulallah dommah atau fathah dibaca dengan tafhim tebal Rasulullah Rasulallah tapi kalau fathah ataupun sorry kasrah Rasulillah ha, dia tak boleh baca Rasulillah ha, itu salah Rasulillah. Itu Tartik. Rasulallah, Rasulullah, tapi Rasulillah. Jadi, Bismillah. Bacaan lafaz Jalalah tu Bismillah Tartik. Nipis. Tak boleh baca. Bismillahirrahmanirrahim. Itu tak betul. Ada setengah-setengah orang dia baca. Bismillahirrahmanirrahim. Salah. Ok. Dan juga nanti uh, Kalau kita berhenti pada hujungnya nanti Bismillahirrahmanirrahim Sebelum tu Ra Pada lafaz rahman dengan rahim Juga dibaca Tafkhid Ra yang berharkat fathah ataupun dommah Dibaca dengan tafkhid tebal Bismillahirrahmanirrahim Dia orang Melayu susah nak buat Orang Arab pandailah Semula jadi malah orang Arab Kita buat-buat cuba buatlah Allah dia mengara dia karo dia ora ora bismillahirrahmanirrahim ora Dia tasqin tebal kemudian dengarlah dalam dalam dalam dalam bacaan-bacaan youtube apa siapa misalnya yang mana ini dia akan nampak lah. Kemudian yang terakhir itu hukum rajul dia himdu mad arili sukun 2, 4 atau 6 harikat dan afdal 6 harikat Bismillahirrahmanirrahim dan setiap ayat dalam fatihah tu di di diakhiri, diwakafkan dengan mad arili sukun dan sekiranya kita memilih untuk membaca panjang 6 harikat maka yang afdal itu membaca keseluruhan ayat yang mengenungi Waqaf Dengan mat Ada sukun tersebut Dengan nama dekat lah ha, Jangan rojak Kalau dah baca panjang Panjang semua Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Ar-Rahmanirrahim Maliki yaumiddin Dan seterusnya Jangan yang ni Dua je lagi empat Je lagi enam ha, Itu tak Tak kemas lah Tak afdal Okey. Mana bismillah? Mana bismillah tu eh? Ba. Ba tadi apa mana dia? Ba bermaknanya dengan. Lepas tu ada permasalahan di situ. Sebetulnya bismillah tu kalau di tempat-tempat lain nanti ismun tu nanti ada alif. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Di situ kalau kita tengok ada alif. Iqra bis ba, ada alif, ada sin dan mim. Tapi dia tak lah alif tu. Tapi alif tu ditampakkan tulisan dia. Tetapi di dalam bismillah alif tu hilang. Terus. Jadi bismillah. Okey. Itu nanti kita bahas panjang pasal dia. Cuma nanti di situ sepatutnya lafaz tu ismun bi Ismun, dengan nama. Dan oleh kerana huruf Ba itu adalah huruf Jer. Dalam huruf Nahu maka lafaz ataupun kata yang jatuh selepas huruf Jer mestilah dikasrahkan. Walaupun hukum dia majrur. Bismi. Jadi, Bismi. Dia tak ada bisma, bismu. Dia kena mesti kata bismi. Kemudian sambung bismillahi. Dengan nama Allah. Dan Allah adalah idhafah kepada lafaz isim. Idhafah ni maksudnya dua perkataan yang digambuk, digabung menjadi satu ayat. Jadi, Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah. Jadi, nama Allah tu satu idhafah, satu gabungan perkataan. Jadi, hukum mudah tu nanti dibaca juga dengan kasrah ataupun jer. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian datang setelah tu disambung dengan ar-Rahman, dengan ar-Rahim. Maka jadilah bismillahirrahmanirrahim. Dua-dua, alif, lam, ra tu ra merupakan huruf syamsiah, maka dihidramkan. Maka tak nampaklah bunyi lam tadi dan alif. Terus ke bismillahirha pada lafaz Allah tadi yang kasrah terus masuk ke dalam ra. Jadi alif dan lam tadi hilang. Tak nampak kalau kita baca. Tapi kalau ditulis nampak. Alif lam. Kalau kita baca. Salam Allah. Bismillahir terus berdera. Alif dan lam hilang. Dari segi bacaan. Sama juga. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi setiap ayat dalam Bismillah. Hujung perkataannya dikasrahkan. Dan ar-Rahman dan ar-Rahim adalah sifat kepada Allah. Sebab tu dia dibaca. Kasrah. Ataupun jah mahal dalam nahu naat ataupun sifat Okey. jadi maknanya dengan nama Allah Ar-Rahman yang maha pengasih Ar-Rahim yang maha penyayang Okey. kalau kita perhatikan lafah bismillah ni kita akan dapati dia perkataan yang tergantung sebenarnya sebab dalam bahasa Arab dalam ayat-ayat ataupun jumlah-jumlah Arab tidak dimulakan dengan huruf sama ada dimulakan dengan fe'al ataupun isim. Okey, sebelum tu. Dalam bahasa Arab ni ada tiga jenis perkataan. Yang pertama isim. Yang kedua fe'al. Yang ketiga huruf. Apa tu isim? Isim adalah noun. Kata nama. Fe'al adalah verb. Kata kerja. Dan huruf adalah conjunction. Ataupun kata penghubung. Ha, dia kena ada kemen dengan tatabahasa dan grammar juga ni. Itu kena tahulah. Simple aje, tiga jenis. Dalam bahasa Arab tiga aje jenis perkataan. Isim, fiil, huruf. Kata nama, kata kerja, kata penghubung. Noun, verb, conjunction. Okey. Kalau kita lihat di di, di di lafaz bismillahirrahmanirrahim, dia dimulai dengan huruf. Ba tu merupakan huruf, kata penghubung ataupun conjunction. Jadi dalam bahasa Arab tidak ada perkataan yang bermula dengan huruf. Dia sama ada bermula dengan isim ataupun bermula dengan fi'al. Kalau bermula dengan isim ataupun kata nama ataupun naun dia dipanggil jumlah ismiah. Mana ayat yang dimulakan dengan kata nama. Ataupun dipanggil muptadak wal khabar. Ataupun dipanggil musna'ileh wa musna'at. Ataupun dipanggil subjek dan predikat terjemah semailah. Kalau perkataan ataupun jumlah tersebut bermula dengan lafaz fi'il ataupun kata kerja, maka dipanggil jumlah fi'liyah. Itu bahasa Arab. Jadi di sini bukan jumlah ismiyah, bukan jumlah fi'liyah tetapi jumlah harfiah tak ada dalam bahasa Arab. Tetapi masalahnya bismillah ni dimulakan dengan huruf ba. Jadi terjadilah bermacam-macam pendapat untuk menafsirkan bismillahirrahmanirrahim. Okey, ada pendapat pertama yang mengatakan bahawa ba tu ba zaidah, ba tambahan. Ba zaidah. Zaid ni tambahan. Jadi kalau tambahan tidak memberi apa-apa makna. Jadi yang sebenarnya yang nak nyatakan ismullah ar-rahman ar-rahim. Nama Allah itu adalah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jadi ismullah jadi mubtada Ar-Rahman Ar-Rahim jadi khabar. Subjek dan predikat. Faham tak ni? <laughs> Cuma penambahan saja. Ditulis tapi tidak mempunyai makna apa-apa. Tetapi pendapat ini lemahlah ditentang oleh para ulama. Mereka kata tak mungkin ayat Quran itu hanya tambahan yang tidak mempunyai makna. Bahkan ba itu mempunyai makna yang sangat luas. Kita okay, nanti kita bahaskan. Jadi oleh sebab itu ulama mengatakan sebenarnya lafaz Bismillah itu ada perkataan yang dihilangkan ataupun dibuangkan pada permulaannya. Jadi ada ulama yang menganggap bahawa jumlah ataupun ayat Bismillah itu adalah jumlah ismiah yang dimulai oleh kata nama, ataupun noun, ataupun isim. Lalu mentakdirkan. Mentakdirkan maksudnya, me, meng, apa? Me, apa maksud Melayu? Tak teraham. Macam me, me, menganggap lah. Menganggap bahawa ada perkataan yang dibuang sebelum lafaz bismillah itu. Iaitu, ibtidai bismillahirrahmanirrahim. Ataupun, aa, Biraati bismillahirrahmanirrahim. Permulaanku. Dengan nama Allah SWT. Yang pengasih dan menyayang. Ha, itu jumlah ismiah lah. Kalau yang mentakdirkan jumlah ismiah. Ibtidai. maknanya permulaanku. Tak kira lah, permulaan dalam membuat apa saja kerja lah. Kalau nak baca, baca lah ataupun. Permulaan bacaanku. Permulaan makanku. Permulaan minumku. Permulaan baca Qur'anku. Permulaan apa lagi. Apa saja lah yang kita buat dengan nama Allah, baru sambung permulaanku dengan nama Allah, maknanya dengan mengambil berkat, nanti kita bahasalah apa makna bar tu cuma ni nak beritahu lah dari segi jumlah yang ataupun perkataan yang dibuang kemudian pendapat kedua yang mengatakan bahawa yang dibuang tu adalah fi'al yang mengatakan bahawa jumlah apa ni uh, bismillah adalah jumlah fi'liyah iaitu abdau ataupun Uh, pada tu. Fi'al mudara' boleh. Fi'al madhi boleh. Presenten boleh. Pasten boleh. Kita ambil satu contoh lah. Kan? Abda'u. Aku memulakan. Abda'u qira'ati. Aku memulakan. Bacaanku. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan. Nama Allah. Subah, yang maha pengasih lagi. Yang penyayang. Ataupun. Aku makan. Aku makan. Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang maha murah lagi punya ayam ha, itu yang mengayang yang mentakdirkan ada kata kerja sebelum itu yang dibuang setakat itu faham eh? ha, sebab jadi bar itu nanti ada mana bukan berarti tambahan Okey, maka timbul pula satu persoalan Kalaulah lah lafaz Bismillah itu kita katakan Al-Quran macam mana boleh kita tambah-tambah pula Suka, suka hati nak tambah-tambah pula apa ah makanku bacaanku apa lagi minumku itu tambah pula padahal bismillah itu adalah lafaz al-Quran boleh kita tambah pula mana boleh al-Quran ditambah-tambah timbul persoalan di situ kan jadi ulama kata okey yang ditambah itu bukanlah kalam nafsi daripada Allah Subhanahuwataala tu yang ditambah tu hanyalah kalam lafzi daripada kita jadi apa yang ditambah itu adalah kalam lafzi berarti kita bukan menambah kalam nafsi pada Allah kita hanya menambah kalam lafzi pada kita supaya makna bismillah itu dapat disempurnakan ayat bismillah itu dapat disempurnakan Okey setakat tu okey eh faham eh? Sebab apa dalam hadis nabi beritahu hendaklah kamu apa ni memulakan setiap pekerjaan kamu dengan baca bismillah kullu amrin zibalin lam yaqra bilhamdulillah ataupun basmalah fahuwa aqta wa huwa setiap perkara yang tidak dimulakan dengan alhamdulillah ataupun bacaan bismillah maka ia akan terputus daripada pahala ia akan sia-sia ha, jadi kita dalam memulakan setiap pekerjaan kita dengan bismillah. Jadi, disitulah hikmahnya Allah SWT menurunkan lafaz bismillah tanpa meletakkan sama ada fa'al ataupun isim di depan tu. Nanti kita boleh tambah sendiri dalam hatilah. Jadi, kita makan kan? Kita nak makan. Bismillahirrahmanirrahim. Maksudnya, aku nak makan ni dengan nama Allah. Nanti saya bahas ke. apa mana bar. Ha. Aku nak baca Quran dengan nama Allah. Aku nak apa nak baca buku, aku nak tidur, aku nak minum, aku nak buat apa sajalah. Dengan nama Allah. Itu pun tak tak, tak tak tak apa, tak tak lengkap bagi mana tu. Jadi ba tu sebenarnya ada makna yang lain tu nanti. Setakat itu faham eh? Maknanya ada tambahan sebelum lafaz bismillah. Ha. Kita dalam hati pun kita ungkapkan mana itu pun dah cukup dah. Ataupun secara perbuatan tu pun dah menampakkan lah. Maknanya ketika kita baca bismillah tu se seolah-olah kita mengatakan aku nak makan dan aku mulakan makan aku ni dengan bacaan bismillah. Tak perlu, kita, tak perlu kita, kita, aa, kita pun bahasa Arab pun tak kerti kan. <laughs> Ataupun bahasa campur lah bahasa Melayu campur bismillah. Kan? Aku mulakan makan ni dengan bismillahirrahmanirrahim. Tapi kita tak pernah sebut pun. Cuma nanti memang di situlah niat kita bila kita nak makan dia kan maknanya kalau hati kita hadir khusyuk ketika nak makan ingat Allah dulu sebelum makan maka akan terlintaslah di hati ini yang jenis memang lupa lalai hati tak pernah ingat Allah bismillah tu pun hanya jadi satu adat saja tak tak tak, tak terlintas pun akan makna bismillah tu dalam hati dia ketika nak makan ha, ini bagi orang yang hati dia sentiasa Ingat pada Allah maka dia akan terlintaslah dengan sendirinya hati aidiku aku nak makan ni dengan mengambil keberkatan daripada nama Allah Subhanahuwataala. Faham eh? Okey. Jadi ada lafaz yang dibuang di situlah sama ada boleh sama ada nak jadikan jumlah ismiyah ataupun jumlah fi'liyah. Okey. Ba Tadi satu pendapat mengatakan bah itu tambahanlah sebab dia kata ayat itu tergantung. Jadi dia anggap bah itu sebagai tambahan untuk melengkapkan ayat. Tetapi apabila kita dah melakukan penambahan pada lafaz bismillah yang sebelum tu sama ada ismiyah atau fi'aliah maka bah itu jadi apa? Jadi dalam kitab Murni Labib, kadang-kadang Ibn Hisham bah itu ada 14 makna. Bah ada 14 makna. Jadi yang antara yang masyhur dalam dalam bismillah ni ba yang bermakna musahabah ataupun ba yang bermakna Ma'iyah ataupun ba yang bermakna isti'anah dan ada yang menganggap ba tu sebagai ilfaq dan ada yang mengatakan macam-macam lagi lah tapi yang paling masyhur makna ba tu isti'anah isti'anah ni maknanya memohon pertolongan dan ada yang mengatakan. Ba-musohabah atau ma'iyah. Ba-merupakan makna kebersamaan. Ataupun. Kebersamaan lah. Ma'iyah ataupun musohabah. Sohbah tu kan bersama. Dan ada juga mengatakan. Ba-bermakna tabarruk. Ini tiga makna yang masyhur. Lah. Jadi seolah-olah makna akan jadi. Aku memulakan bacaan Qur'anku Dengan memohon pertolongan daripada Allah subhanahu wa ta'ala dengan memohon pertolongan dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang ataupun aku ingin melakukan pekerjaan ini sekian-sekian pekerjaan dengan bertabarruk mengambil keberkatan daripada nama Allah subhanahu wa ta'ala yang maha pengasih lagi maha penyayang ataupun aku melakukan pekerjaan ini apa sajalah dengan kebersamaan ataupun disertakan dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jadi ba tu bermakna macam-macam. Boleh yang masyhur itulah istiana, mohon pertolongan ataupun musahabah atau ma'iyah kebersamaan ataupun tabarruk mengambil keberkatan. Okey. Cukup ba. Kenak lagi. Okey, selepas ba ismun, isim isim tu ismun tu sendiri kata nama lah. ha. nama ma ismuka ha. siapa nama kamu ismi Muhammad Ehsan nama saya Muhammad Ehsan isim tu nama jadi ismillah bismillah maknanya bi kalau kita, kalau kita pisahkan lah bi itu ismillah dengan nama Allah itu terjemahan dia lah kalau nak, nak bahas isim ni nanti panjang lagi dengan nama Allah Jadi kemudian Ar-Rahman yang maha pengasih Kemudian Ar-Rahim yang maha penyayang okay. Baal dibahas Isim mula Cukup ke isimnya isim, Nanti Rahma, Allah Rahman Rahim kita bahas ke depan Isim ni apa? Isim adalah nama Jadi kenapa Allah SWT Menyuruh kita menggunakan nama Allah kenapa tak langsung kepada zat terus kalau kita ta'uz tadi a'uzubillah ta ataupun a'uuzu bismillah bi aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan dan terus berlindung kepada Allah a'uuzu aku berlindung dengan Allah terus mai syaitan tapi dalam ni bismillah dengan nama Allah jadi nama dan zat ni beza kan beza kan nama nama dan zat zat kan? zat. Okey, Allah tu adalah zat isim adalah nama jadi isim ataupun nama ni satu benda yang lain dan zat ataupun yang dinamai adalah satu benda yang lain tetapi dia saling lazim malzum saling berkaitan antara satu sama lain tak boleh dipisahkan. Sebab tu timbulnya isim ataupun kata nama akan dapatlah diketahui sesuatu zat tu. Kita tak akan dapat mengetahui sesuatu zat kalau dia tak ada nama. Betul? Apa saja kata nama saja mesti mem, apa, men, menunjukkan adanya wujud sesuatu benda. Kalau kita kata meja, terbayanglah dalam kuala otak kita meja Betul? tiba-tiba kita kata ah, alat tahu, benda tu itu dia macam macam mana ke kita tak, tak sebut meja oh ya yeah, ha. meja-meja jadi isim ataupun kata nama ni untuk memberitahu tentang wujudnya sesuatu benda dan mengenalkan kita kepada benda tersebut betul itu itu tarikh kepada isim nama macam seorang ni kan? ah itu entahlah saya dah bayar kat, duit keada dia tak datang pula minggu ni siapa apa? Kita mesti sebut nama dia? Oh, Fulan. Oh, ya ha, yeah, Fulan. Bawa. Bila dia sebut namanya, maka tergambarlah zat dia. Oh, dia itulah. Sakit kot. Tak datang. Jadi, terpaksa kita, kita mesti nak meletakkan satu nama kepada setiap benda. Setiap benda dalam dunia ini mesti dinamakan. Kalau tak ada nama, kita pun tak tahu. Yang Kita cakap dengan Alah aku pergi kedai lah aku jumpa benda ni apa nama dia selagi dia tak sebut nama tu selagi kita cerita, tak kita tak boleh nak bayangkan apa benda yang kau nak cerita ni maka kena letakkan nama jadi nama ni akan membawa kepada pengenalan kepada zat sebab tu manusia ni dia, dia tidak boleh langsung pergi kepada zat dan zat Allah SWT pun tak tampak sekarang ni jadi apabila manusia mula-mula nak mengenal Allah maka Allah kenalkan zat dia dengan nama dia dulu jadi itulah nama sebab tu Allah letak bismillah dengan nama Allah bukan tukus-tukus billah tukus dengan Allah kita tidak akan sampai kepada zat Allah melainkan melalui perantaraan dan termasuk perantaraan itu adalah nama Allah jadi sebelum kita kenal Zat Allah, kita naklah kenal nama Allah dulu. Sebab itulah Allah mulakan Al-Quran dengan Bismillah, dengan nama Allah. Kenal nama Allah dulu, barulah kita akan sampai kepada Zat Allah. Okey, setakat tu fahamlah kenapa dan apa tafsir bagi isim ataupun nama. Cukup? Allah lagi panjang ni. Lima <laughs> setengah dah. Okey setakat tu kita kita berhenti dulu. Kita dah tafsirkan ba dan isim. Ta'awus dah bismillah secara secara secara umum dah tadi. Cuma secara perincinya ba dah kita bahaskan, isim kita dah bahaskan, nanti tinggal lafaz Allah lafaz jalalah dan rahman dan rahim InsyaAllah allah minggu depan. Setakat tu ada soalan? Dan juga disunatkan juga kita membaca bismillah di pertengahan ayat. Dalam Mazhab syafi'i. Tahu juga. Maksudnya tahu sudah, dah. Tadilah hukum dia. Bismillah juga. Misalnya kita nak baca tengah-tengah ayat kan. Ayat kursi misalnya kan. Kita jadi imam kan. Biasanya lah yang diamalkan oleh para-para imam. Dia kalau baca, ambil Al-Quran daripada tengah. Dia tak baca bismillah. Dia terus saja. Kan? kecuali kalau di permulaan tapi disunahkan juga membaca bismillah di pertengahan ayat dalam mazhab syafi'i dan dibaca secara jahil secara kuat walaupun ambil di pertengahan ayat pertengahan surah tapi jarang diamalkan, kecuali orang yang betul-betul pakar pegang kuat dengan syafi'i ini dia buat antaranya guru saya lah kaisaram tu dia baca surah apa tengah ayat pun dia mesti bismillah secara kuat itu tempat tu dalam kitab-kitab fikah syafi'i. Cuma jarang orang buat. Tapi itulah yang disunahkan sebenarnya. Buat, Bismillahirrahmanirrahim. Illah kan, tengah -tengah dia, Jadi baca Bismillah, ya rahman, rahim. Allahul alaihil lahu alaihul kuyum. Pada alaikusitul kan tengah-tengah ayat tu. Ana ada Bismillah. Disunahkan juga dalam mazhab syafi'i baca Bismillah. Okay. Biasanya baca Bismillah juga. Semua baca Bismillah. Misalnya dalam sunat hajat kan Biasa kita baca surah Al-Ikhlas Ataupun Kulhu Allah Lima kali, tujuh kali dan sebagainya Bismillah Bismillahirrahmanirrahim Kulhu Allah Wahad Allah Bismillahirrahmanirrahim Kulhu Allah Wahad Allah Bismillahirrahmanirrahim Setiap kali nak baca Bismillah Bismillah Bismillah Dalam mazat syafi'i disunat kan lah Apalagi di awal surah lah kan Di tengah surah pun sunat Apalagi di awal surah Faham eh? Jadi ha, itu ketika nak membaca Al-Quran tilawah, tetapi tak disunahlah kalau nak, nak macam nak bagi dalil dari segi mana. Lah. Hanya sahaja nak menyebut satu dalil dalam Al-Quran, lah. itu tak perlu tahu, tak perlu bismillah, teruskan saja baca ayat. Ini dalam tilawah. Nah, semayang ke atau buat saja baca Al-Quran ke? Keng kita baca Al-Quran kita, start-start kerana kita dah tinggal sampai tengah, kan Surah tak bagi kita baca mungkin baca dua tiga mukalla hamuk surat. besok Habis nak sambung dia tak ada bismillah situ tapi di sinangkan qul billahi min syaitanir rajim bismillahirrahmanirrahim ah ha, baca sambung terus okey ah ha, tak apalah dia dalam satu keadaan je macam hari ni kita waktu kita baca tu surah al-fatihah penghujung ni semua kita ambil enam harakat maris sukun ha, tapi kena besok pula ataupun semayan yang seterusnya kita nak ambil dua harakat tak apa tak ada masalah dia dalam satu tu je satu waqi'ah satu kejadian tu bila kita dah pakai dan rakaat ha, teruskan semua semua nak Tapi tiba tiba kita dah habis semayang, kita nak semayang yang lain pula. Ha, yang rakaat sembahyang yang lain sunat yang lain ni kita nak baca pendek dua. Buat semua dua tak apa. Ha, dia dalam satu tu lah. satu surah yang kita baca tu. Ha, tapi kalau kita break rakaat pun tak boleh. Macam rakaat pertama baca Al-Fatihah rukun enam rakaat, rakaat kedua nak baca dua rakaat pun tak boleh juga sebab dia dah break dah. Ha, dia yang yang yang afdal tu kalau dalam sepanjang kita membaca surah tak berhenti surah tu dalam tempuh yang terlalu lama lah. Ha. Okey. Ha. Cukup. Mak ini 6 E ni. Jom. Sanui Cukup eh. Insya-Allah kita sambung pada penggalan, kita bahas tentang lafaz jalalah Allah dengan Rahman Ar Rahim. Lagi panjang masa ni. Saya ringkaskanlah insya-Allah. Jadi setakat itu saja mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa bagi kita fahamlah. Dan apa yang baik itu daripada Allah Taala, apa yang tidak baik itu keselamatan saya lah. Jadi saya minta ampun kepada Allah, minta maaf kepada tuan muslimin muslimat dan kita tutup majlis dengan kafarah majlis. Subhanallah bihamdika, syadallahilla ilaihi, astaghfiruka wa atubilai. Subhanarabbika rabbil azizil kama yasifu, wasalamun ala mursalin wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.